Какво става в Русия? Има ли промяна във военната стратегия след смяната повърха в руската армия? И какво мисли руската опозиция в изгнание за мерките, които предприемат Европейския съюз и Съединените щати? Геннадий Гудков руски политик, опозиционер, който живее в изгнание и е координатор за контактите с руската опозиция за Европейския парламент, Председател на Сдружението Свободна Русия, което създава в България в началото на тази година, преди нахлуването на руските войски в Украина, е вече в студиото на Хоризонт до обед. Добър ден, господин Кутов. Да, добре ден, добър ден. Здравейте. Приветствам на е всички, които са заедно с тази в ефир. Благодаря на Владимир Бернер за превода в ефир и първо по сюжета с ракетното е, ба, си, разрушаване е, на жилищен блок в Днипро. Вероятно това ще е най-мащабният като жертви акт на. Атака над цивилен обект до сега в руската война срещу Украина. Говорителят на руския президент Дмитрий Пасков обаче заяви, че Русия не причастна към този ракетен удар. Как гледате на това? Уже все известна, Вече всичко се знае, вина изцяло вина вината е на Русия, това беше ракета х 22 Это стара, стара ракета, голяма ракета, която е удара, предназначена за, удара, за удари по градове. Тя има огромен кръг на отклонение а, а от целта носи ядрена да, бойна глава, като и това, замисъл беше ракета, такава. И това е балистична ракета. Средства, Украинците ракети, нямат средства за унищожаване на такива ракети. Е акт, това е, е един терористичен акт, и его права, отговорността за който командване. е на Путин и неговото военно командване. За какво говори смяната по върха в руската армия? Има ли реален разрив между Пригожин, създателя на частните военни формирования Вагнер и Путин? И изобщо може ли да се говори за промяна в военната стратегия? Чухме днес по новините, че се предполага, че една от задачите поставени пред руската армия е да завземе Донбас до март месец. Не, надо обращать Не трябва да се обръща внимание на, на публичните скандали. Пригожен, Кадиров, Гиркин, Гиркин. Соловьов, пропагандаторът. Те изпълняват задачи. Путина. Това са кучета на Синджир, указания. на Путин. Те получават Путин, указания, по публично, Путин по и явно. Подготвя едно публично наказание за генералите, но след това е разбрал, че и... сам пригожен не може и... да спечели войната. След това, както казват инсайдерите, инсайдърите, инсайдърите, и... сериозен разговор с он, Герасимов, той се и... ориентира и... по посока на генералите, тези, които и... са в строя. Герасимов и Герасимов карбланш. сега получава карбланш. Путин обещал, Путин обещал да не се намесва в дейността му и за това е дал ден да на заповед, не да не се пипат генералите. Такава команда са получили и пригожени и, и, и Кадиров, и всички останали. Това са интригите и на Путин сега той е за заложил на генералите. Стратегически, стратегически и тактически нищо это, няма да се промени. Не вярвам, в это, че и Герасимов, който, в който така е линоче, е, главният от първия ден на войната ще промени нещо като принцип. Има много, той има много къса скамейка на резервните генерали. Това а, какво означава? Вие допускате ли, че Русия ще отвори втори фронт към Украина през Беларус, т.е. да атакува и от север Украина, и от юг, защото има съобщения за засилване на руския черноморски флот с тежки подводници? Рекордно количество. Ръкетоносители също така. Съвятам, че удар от страна на Белоруси ще бъде извършен. Не вярвам, че Лукашенко ще участва в това настъпление. Войските на Лукашенко. Но... Това, че продължава концентрацията знаем, на руски войни в Белоруссия, е известно и не знаем, че вайско, когато Путин довежда войски, тези войски влизат в бой. Къде ще бъде нанесено? удара? И... Дали отново ще се и... опитат е да штурмуват Киев област, или пък, и... пък ще штурмуват западните райони на Украина? За сега не можем да кажем. Несъмнено Путин разчита на Повисяване на бройката кути, в войница в армията, усилий, тъй, в тъй като няма, други пътища за усилване нет, на групировката е техника, няма. Не ни му достига техника, не му достига логистика, не му достигат медицински никъл. средства, комуникации липсва транспортни средства. Абсолютно е ясно, че армията на Путин няма възможност, не е способна да води съвременна война. Затова смятам, че Украина ще издържи. Тя ще може да спре руската армия и се надявам. Вярвам, че в най-близко бъдеще смятам, че през февруари украинската армия ще започне едни сериозни настъпателни операции. И смятам, че ще видим сериозно поражение на Путин в бъдеще, в Възможно ли е това да стане без а, подкрепа от тежки оръжия от страна на Европейския съюз, например германски танкове, нещо, което към момента беше блокирано от Германия? Пристои среща в рамките на Рамштайн и, наверное, и сигурно трябва да се решава един въпрос. Трех, въпрос. Трех виша, Украинците имат нужда от три неща, за да победят. Оръжие, оръжие и, Оръжи, и, Оръжи, и, Оръжи, и пак оръжие. У Те имат достатъчно сили, е достатъчно мущество, имат достатъчно мъжество, решително, трябва им е да уръжие, което може да даде и трябва да даде и Запада. И не, да във, не трябва не да се протака безкрайно войната. През тази година трябва да бъде победен Путин в тази война и Западът трябва да предостави необходимото военно предимство на Украина, за да се постигне победата. Има обаче, има обаче гласове в Западна Европа, които казват даването на оръжие увеличава потенциала на войната, на военните действия там. Вие сте от координаторите за контактите с руската опозиция към Европейския парламент. Интересно ми е какво мисли руската опозиция в иззнание за мерките, които предприемат Европейския съюз и Съединените щати. Европейски Европейския съюз е приял резолюция, според който, която Русия е призната за терорист на 16 -те декември Европейският съюз приял революция за мащабна економическа помощ на Украина. Обсъждает... В Европейският О, парламент създание, се обсъжда резолюция за създаване на трибунал за съдене на и... военните престъпници казва, от путинския режим. И смятам, ли, че Европейският съюз е, е Я... взял една категорична, еднозначна принципна позиция, Вовсе която е не се променя. Аз е се надявам и вярвам, че България като, като член на Европейския съюз също ще играе важна активна роля за победата на Украина. Украина Украина има нужда от самолети, бойни самолети. Тези самолети съществуват в Европа. Става въпрос за МИГ-29, с, с които разполагат много източно-европейски страни. Смятам, че те трябва да бъдат доставени, за да може Украина да се чувства сигурна в защитата на въздушното се пространство. Това е една от мерките, които могат да помогнат на Украина да започне да побеждава. Знаете, че за една част от българите Русия е синонимна освободителка, колкото и проблемно да е това понятие – освобождение, когато виждаме как освобождават в кавички Украина. Кажете обаче какво е отношението на Русия към България, защото вие вероятно знаете по-добра от нас и заради тази част от вашата биография, когато сте бил част от апарата на Федералната служба по безопасност а и като бивш депутат до 2012 вие сте депутат от опозиционната фракция на Справедлива Русия в Държавната дума, Руския парламент. Какво е отношението на Русия към България? Ако говорим за властите в Русия, така властите гледат на България като евентуален за саботиране на Европейското единство. Знаем, че влизат огромни пари за подкупване на високопоставени политици и чиновници България. Това носи своите плодове, ние го усещаме, виждаме го и го разбираме. Говоря като бивш служител на ФСБ. Що се отнася... За, до народа. И, отношението нади, на народа към българите нау, да е много добре. И смятам, че тези отношения между, науше между науше народите няма да бъдат разрушени твайна. от войната, защото и, аз, аз не чувствам никакъв да дискомфорт в България. Българ, диско българ, Българи, отношението нади, на българите към, българите, българите, към руснаците, българите, както и е преди, е добро. И сънедам, че това ще продължи като перспектива. Нашите народи нямат какво да делят. Става въпрос за политическата власт, която себе от война, корупция, кражби, връжда и омраза, тази власт разваля настроенията ни. Искам българите да разбират, че Русия, това не е путинския режим, това е не е властта на казаците и мушениците, това, не, това е властта на хора, които са обсебени от омраза към съседите. Сега, случаят Христо Грозев, който беше обявен за федерално издирване от Кремл, безпредседентен, доколкото той най-руски е гражданин и е част от разследващия сайт Bellingcat, носител на множество световни награди за разследваща журналистика. Как изглежда този случай през вашата експертиза? Прав ли е Христо Грозев, когато огласява сериозна намеса на руските тайни служби и руски тайни операции на територията на България? И как се чувствате вие, Геннадий Гудков, като руски опозиционен политик в момента, който живее в в изгнание в България, имате ли опасения за вашата собствена сигурност? Но я чувствам в България се в България да много комфортно, не изцяло в безопасност. <същи> много възка, добре гриста, се отнася към Христо, христо Грозев. Считаю, до някъде се разлужи, познаваме. Смятам, считаю, че това разлужи. е един от най-добрите разследващи считаю, журналисти. Считаю, Смятам, че руските власти му отмъщават за тези прекрасни разследвания, че това наказателно дело просто е отмъщение на путинския режим срещу Грозев и той е прав, че като българин, на него в България му е опасно отколкото на Готков, тъй като той е станал важна мишена за мъсто страна на путинския режим. Смятам, че той е прав. Когато се страхува, за сигурността си виждаме, че путинският режим не се спира пред най извършеното най-тежки престъпления, терор, убийство и така нататък. Кои са според вас най-пробетите от чуждо руско български институции. Ако говорим за проникване в определени слоеве на обществото и държавата, най-уязвими са компаниите от енергийният сектор, определени политически партии. Не мога сега подробно да говорим Договорен, но знаем за какво говоря. Някои политици и длъжностни лица са под руско влияние в този смисъл. Христо Грозев е абсолютно прав. И това влияние сега се засила. Сега то е засилено, за съжаление. Това е не само моя оценка, но и на много разследващи журналисти, с които общувам, на много политици. Оценка, включително и на хора, които са свързани с конкретна на служби. дейност, която се провежда от спецслужбите. А, има обаче изгонени сериозен брой служители на руското посолство, с, -шъкън, шъкън, шъкън, шъкън, с акция срещу е, да акции, срещу руското влияние с гордае публично и главния прокурор на България. А, Какво мислите за това? като това. Но я считаю, что Смятам, че като си има того, предвид това, че какво са вършили руските реакция. спецслужби в България, това е една оправдана реакция. Ясно е, разбира се, че сред служителите, Россию, които се върнете в Русия, е имало хора, които нямат слухи. отношение към дейността на службите. Понимаем, познавам оттуда, такива, но знае се, че става въпрос за едно политическо е, решение. Несъмнено, дирност на руските спецслужби. В резултат на тези действия на България е по-малко активна. Част от агентурата, част от явките и връзките с агентурите, с агентурите са разбити. Това е принудителна мерка, която пред предпре правителството на България. За съжаление нещата са такива. След Путин смятам, че не ще възстановим изцяло нашите отношения и те, както преди, ще бъдат братски, ще бъдат много добри и няма да бъдат помрачени от никакви проблеми. Тази седмица ще има няколко протеста срещу решение на Държавната агенция за беженците, която отказва международна закрила за опозиционно настроени руски обикновенно млади хора. С едно изречение, какво е важно да се знае по тези случаи според вас, я Аз съм в делик контакт възм. с агенцията Мо за беженците. опитвам се да намерим правилен алгоритъм от за отношението а, на агенцията за беженците към беженците от Русия. За съжаление, има редица случаи, когато агенцията и служителите не съвсем грамотно оценяват ситуацията в на Русия. В едно в заключение беше написано, че въпреки проблемите, свързани с правата на човека в Русия, все пак, действа в съдебната система. Има органи за защита на правата на човека. И е, главното, за 20 години няма някакви сериозни промени към по-лошо положение. Въпреки, че Европа е изключена от Европейския съд по правата на човека, други органи в Европейство. Сега агенцията не прилага международните норми, които дават възможност да се Предоставя обежище за граждани, които бягат от войната. Има международно право, което, ако войната е призната за агресивна, това е основание за предоставяне на политическо убежище. Смятам, че агенцията не предлага особено широко тази норма на международното право. Ние ще действаме в тази насока и активно ще работим с агенцията. Благодаря на Генарди Готков, руски опозиционен политик в Изгнание. Благодаря и на Владимир Бернер за право да в ефир.